Azt mondja meg nekem, hogy mondjuk olyan 72 Pécs és jogi tanulmányok, aztán 77 filozófia, aztán mondjuk 1990 körül privatizációs tanácsadó cég ügyvezetője, majd a Jugrás, 2012 Budapesti Katonai József Színház és Rückverc. Mi történt önnel a két időpont vagy az időpontok között? Hogyan gazdálkodhatok ki abból, ahogyan ön indult Kaposvárról, az, hogy megérkezik a katona József színházba? Hát azért ez elég hosszú út, mert én nagyon későn kezdtem el írni, 48 évesen. Előtte pedig nagyon különböző foglalkozásaim voltak. Először jogot végeztem, aztán ott maradtam a jogon, tíz évig tanítottam, tanár segéd, majd adjunk. Lettem, úgyhogy a bölcseszkola elvégeztem a filozófia szakot, és főleg filozófia történetet, Wittgenstein kutattam, tehát uh -huh. hogy ilyen tíz éven, mikor a, az egyetemi világban voltam, a rendszerváltás ö, környékén ezt otthagyva elmentem az üzleti világba, akkor volt pár év, amikor, amikor üzletemberként éltem, utána volt pár év, amikor a politika környékén a rádiótelevízió televíziós testület főigazgatója. Voltam, és e, itt a, a, a gazdaság, a tudomány meg a politika után mindet abbahagyva van 48 évesen elkezdtem írni. És attól fogva ezeket a korábbi életemnek a, a, a információi tapasztalatai dolgoztam föl, főleg regényekbe. És az egyik regényemet a Máté Gából olvasva azt mondta, hogy ebből darabot kéne csinálni, és így lett a, a katonába a a rükkfelsz bemutatója, amit aztán később bemutatta Kassán is, Kaposváron, tehát több helyét ment azóta a, a, a, a darab. Hmm. Visszamennék azért én mégis ahhoz, hogy 48 évesen kezd elírni. Értem azt, hogy iszonyatosan gazdag, meg majdnem azt mondanám, hogy széttartó életpálya, de tele rengeteg tapasztalattal, de hogy miért ez a forma, hogy alakult ki? Lehetett volna másfajta módja is a feldolgozásnak. Igen, lehetett volna. Sőt, hát volt is, mert én korábban figye, filozofusként írtam én tudományos cikkeket. Talán az volt, itt a fő, magam sem gondoltam így beledet Az volt azon a fő azon a rugó, hogy nekem a závada Pál, egyetemi cimborám meg kollégák is voltunk, hogy akkor ugyanazon a tanszéken volt Pécsen, csak ő szociológiát tanított, egybe volt akkor a szociológia-filozófia. És euh, akkoriban én írtam ilyen diák újságokba. aztán abba maradt, és abban maradt. Akkor miket írt a, a diák újságokba. Még mindig no, tudományos no, jellegűt? No, no Novellákat. novellákat. novellákat. Uh -huh. Tehát uh -huh. mondottam izgatott ez, de ahogy elkezdtem filozofiai szakszikeket írni, akkor ez úgy elhalványult, vagy elmélyre nyomódott bennem és ahogy a pali is szociológiát, a szociográfiát írt a, a ragyogó Kulát és egy ragyogó szociográfi munka, és valahogy ő is viszonylag később visszatér az irodalom, most persze ez korábban, mint én, és egy hatalmas sikert aradé és olvasva a Jadwigát gondolkodtam azon, hogy, hogy, hogy lehet-e visszatérni, vagy érdemes -e, mert izgatott engem is, és ráadásul a palinál én találkoztam akkor a Kortárs irodalommal, kiváló mírókkal, mm. Parti Nagy Lajos darvasi, tehát É, és én voltam, én voltam a pali barátja, aki civil, aki olvasó, is, nem ért. mindenki írt csak, csak én nem, és amikor szóltam, épp a Lajosnak mondtam a hogy elkezdtem írni, nagyon megért mindenki, hogy te jó Isten, végre volt itt egy ember, aki nem írt, és most megolvassuk <gül> a, a. Tehát, hogy láttam a riadságot, hogy hogy fogják megmondani, hogy ez szörnyű hagyjamamba. Tehát egy ilyen is volt, hogy írók között voltam, akkor is izgatott, amit csinálnak, és ez a szabad életmód, ez, ez. Ez az istenként való lét, hogy az Iroasztónkértem, mint egy isten teremt figurákat, ha kell, megölni őket. Uh -huh. egy nagyon, nagyon ez izgatta szét. egyébként a, a, a, az hogy a fajta belső mozi, ami ilyenkor megtörténik az emberrel? Igen, igen, igen, ez izgatott, mert én valóban jó szó a mozi, én képeket látok, uh -huh. sőt, néha el is próbálom a mozdulatokat, mielőtt leírom. Tehát valahol, igen, ez a, a mozi izgatott, hogy ezt, ezt leírni, és hát tudom azt, hogy Néha egy-egy szép irodalmi néhány sor többet mond el, vagy mondott el nekem korábban a világról, mint, mint egy szakkönyv, ugye elég sok szakkönyvet olvastam. Tehát, hogy milyen erősen lehet az érhatni, milyen erősen lehet beszélni a, a világról, az irodalommal. Már persze van sokfajta irodalom, én ezt a fajta irodalmat kedvelem, ami, a, ami, ami, ami ma máról beszél, és és, és valamit elmondom már ami amit talán erősen tudhatni erősebben, mint jó néhány szak, szakkönyv vagy szakcikk. Mm. A nyolcadik helyik mintájára fel lehet ébredni egy reggel, és azt lehet mondani, hogy elhatároztam, hogy író leszek. Lehet ezt tanulni, lehet ezt. lehet tudni egyébként előre, hogy az emberben mennyi mennyi tehetség van. Nem, nem lehet biztos, hogy nem lehet, biztos, hogy nem lehet. Én épp olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy egy helyettes alamtükkeri beosztás volt ez az ORTT főgazgazgatóság, és egy olyan döntésbe akartak belekényszeríteni, amit én nem akartam vállalni. Hát szerencsére volt egy hátterem, egy polgári hátterem, volt vagy olyan megélhetésem, volt egy családom, én azt mondtam, hogy én lemondok, és lemondtam erről a tisztségről, és azt kettem a családot, adjanak egy évet. Ezekem nekem régi vágyam volt, így érek, és megpróbálom, de bevallom, hogy nem, nagyon bizonytalan voltam. Nem minden zavart volna, de úgy gondoltam, hogy ezt én ki akarom próbálni, és amikor megírtam az első regényemet, a vagyon regényt, akkor jöttek is ilyenek, hogy egy könyvet mindenki tud írni, uh -huh. és saját életéből valamit leír. És, Ekkor és, e e e akkor egyébként, amikor azt mondták önnek, hogy egy könyvet mindenki meg tud írni, akkor biztos volt abban, hogy nem egy könyves író? Nem voltam. Uh -huh. Egyált nem, egyáltalán nem voltam biztos abban. Én igen, gondoltam, hogy lehet, hogy így van, egy könyves író Üzl. vagyok, de akkor is ez is jó volt, mert ma az írásban az írás folyamata a legjobb. Tehát az, hogy az ember csinálja, az nagy boldogság. Ehhez képest már, a, ha siker, vagy kudarc vagy bármi történik, az közel se olyan jó, mint, jó, mint benne lenni egy könyvbe, főleg egy vegénybe, Jó benne lenni, az nagyon-nagyon jó. És ekkor megírtam a másodikat, amire Mártor László író azt írta az ésbe, hogy ezzel várt kerétgyártó íróvá, mert sokan vannak, hogy próbálkoznak egyel, de itt, tehát Ez a mak Ez a makás, az Olajfák hegyénél, igen, kori. -kori. Uh -huh történet, sok ilyen rabáli szerethető Holnap arról fogunk beszélgetni önne, hogy megnézzük azt, amikor a rükvercet bemutatják, hogy az milyen érzés, mert ugye pár napon ezelőtt meg az olaji produkció mutatta be a hurok regényét, ami 2014-es, de azért meg, meg fogjuk nézni, hogy először milyen átélni azt, amikor az ember szövegét kitépik a kezéből, Igen. és össze rendezve csak úgy valami egészen fura helyzetbe belölökik. De mielőtt elbúcsúzunk ma, azt mondja, hogy a kádárkorszaknak ez a fajta tükre, amit a mak, az olajfák hegyén regényében tart, rábáli ízű ö, elemeket tartom az. Nincs egy most 2017-18-19-ben, hogy ez meg valami fajta cseh, vagy inkább talán kóstulica ízű történés itt körülöttünk? van hát nincs, hogy, hogy nem tudok már úgy élni, én nagyon szerettem úgy élni. Szerettem ezeket a azokat a szerencsétlen tévejegő figurákat, akik, akik nem ők rosszak, hanem a kor rossz. Uh -huh. e, ugye, ahogy, ahogy Madács mondja, hogy minő csodás kevertse, rossz, nemesnek a nő, méregből és mézből összeszűrve, és mégis miért vonz, mert a jó a ővé, még a bűne a kor, amely szülte őt. Tehát én azt láttam, hogy Krábánál az van, hogy az emberek bűne a koruk, amely szülte őket, de ott van bennük a jó. Most pedig oda jutottam, hogy olyan szinten roadtunk le, hogy, hogy nem hiszem már, hogy itt, hm. itt. Ittől látom azt, hogy milliókban bizony már nincs meg a jó. Az, az a, az a picin jó sincs meg, amit, amit a Hrabár föl tudott mutatni, mert olyan szinten manipulálták őket, és olyan szinten romlott valami el nálunk. Tehát és már, ebből már nem hiszem, hogy úgy lehet érni. Ezt Igen? nem lehet megírni? Ebből a, a látószakból pont ezt, amit most elmondott? De, és én szerintem meg is írtam a rendszerváltó című regénybe. Igen. mert máshogy elréli át a hurokkal kapcsolatban, hogyha színpadra kerül az írása, akkor azzal mi történik? Részt vesz egy ilyen munkában? Akar részt venni? Mennyiből volt más mondjuk a rükverc, vagy mondjuk a hurok elkészítése? Hát más volt, egészen más volt. A, a, úgy történt a, a rükvercsel kapcsolatban, hogy ez egy regényként Készült, és a regény elkészülése előtt néhány héttel kefele nyomat volt, csak Összefutottam Máté Gáborral, a igazgatójával az utcának. Itt onnan ismertem, hogy két korábbi regényemet, a, a Makkázt, illetve a, a Trüffel Milánt, ő, ő a voltak, vagy talán vannak ma is ilyen irodalmi sávok, és ő olvasta föl. Tehát volt belőle ez a déli fél egykor, vagy mikor van ez a sáv olvasta föl ezeket, és tudta, hogy, hogy én író vagyok, mit írsz, most kérdezte, és mondtam, hogy egy mai témái könyvet, mire azt mondta, hogy őt ez érdekli, adjam be neki a kefele a, a katona portájára, le is adtam, és másnap ott volt már azért, hogy ebből szeretne egy darabot, de minél előbb behozzá. Meg én meglepődtem, mert ezt nem darabnak írtam, ugyanakkor általában én úgy írok, hogy nagyon sok a párbeszéd, tehát Végül is a nódott a, a, a párbeszélekből valószínű, hogy ez színpadra hatáltálható. Nem azt csak azt a... Hittem, hogy... Igen. Nem csak a párbeszéd, hanem érdekes módon a párbeszédek aztán a leíró részekben folyamatosan szinte pulzálva bebecsúszik egy, egy. inkább egy filmes road movie részlet vagy sem. Az államtitkár annyira meglepődött ezen, hogy szinte megmerevedett, semmit nem tett elene. Egy malajziai emlék villantfölben, amikor a Nemzeti Parból kifelé jövet, egy majom ugyanígy kapta ki felesége kezéből a banánt, az is ilyen szemekkel pillantott a gyümölcsre, aztán vadul tönte a szájába. És hogy folyamatosan, flashszerűen időről időre megjelennek olyan képek, amik nagyon plastikusak. Hát, igen, én, ahogy tegnap is már beszéltünk erről, én általában elképzelem magam előtt ezeket hmm. a tehát lejátszom magamba, és úgy írom őket meg. Nyilván a rückversnél is ez volt a helyzet. akkor e, azt mondta, hogy nem várja meg még én megtanulok színdarabot. <gül> és ezért a, a Radné Anna Marinak adta ki, hogy együtt, aki dramaturg, adta ki, hogy írjuk meg együtt, de aztán kiderült az első fél órából, hogy a Radné a Anna Mária nem igen akar együtt dolgozni, aki saját elküldésével vannak. A lényeg az, hogy én kimaradtam ebből, ő adaptálta akkor színpadra ezt, és az volt a kérés, a színház nem szereti az élő szerzőket. Általában azt mondja, hmm. a jó szerző, a halott szerző, a jó szerző, a szerző megírta, kiveszi a rendező a kezéből, és akkor már ne beszéljen bele. Sok ilyen történetet tudok író kollégáimmal, hogy hogy zavarták ki őket próbákról, micsoda szörnyű veszekedések voltak rendező és, és szerző között. Tehát én ezt tudva, és láttam, hogy nagyon rossz szemmel néznék, ha a próbákra bejárnék, megkértem a Mátért, hogy hadd menjek be, ígérem, hogy nem fogok semmit szólni, hanem csak passzívan fogom figyelni. Meg, Megtudtad, meg, igen. Meg is tartottam, és ezt rájöttem, hogy igaza van, mert többször volt olyan, hogy, hogy én nagyon tiltakoztam volna egy narráció, vagy valamilyen megoldás ellen, és kiderült, hogy neki volt igaza, mégiscsak hát ez egy szakma. Tehát, mm. ö, egy regényíró nem, nem ért igazából a színházhoz, mint műfajót. Persze vannak olyan szerzők, mint tudom, is Spiro, aki dolgozott maga is színházba, vagy Kornis-műfajó Kornis. Mm -hmm. Tehát teljesen más, hogyha egy ilyen szerző, meg más, hogyha... Egy, a regény felől érkezik valaki. Én nagyon sokat tanultam a próba folyamatból, de soha nem szóltam bele, elégedett voltam az előadással. Itt pedig másképpen történt, mert itt színdarabnak írtam eleve a, a, a, a most bemutatott darabot, a urkot. <kül> Ezzel a darabbal én pályáztam, akkor volt egy 160-an, hallottam később pályáztak szombathelyre, Vörös, Vörös Sándor Színháznak valami biulánk volt. A jeligéspályázaton kiderült, hogy második lettem ezzel a darabból, azon a pályázaton. Ennek ellenére nem igen akarták bemutatni. Szerintem tartottak tőle túlmai, túl sokat foglalkozik a politikusokkal, tehát nem akarták bemutatni. Ezért azt mondtam, hogy kész az én világom a regény, és írtam belőle egy regény. Tehát a darab volt az első, ezt földúsítottam, vagy átírtam regényé. De mikor a regény megjelent, akkor kaptam Stuttgartból egy levelet, egy magyar származású művészínház, dramaturgia, fődramaturgia, akinek a felesége, amúgy a színház igazgatói és a Stuttgart-i Tribüne színház, azt írták nekem, hogy benne van egy darab a regénybe. Mire írtam, hogy ezt jól látják, hiszen ez egy darab volt, és elküldöttem nekik itt a darabot, amit aztán németre fordítottak. Meghívták a Bagosi László-t Magyarországról, hogy rendezze meg, és egy sikeres előadás lett ebből. Na hát ez az, amit aztán a Bagosi Magyarországon szeretett volna, de nem igen fogadták színházak, hm. az anyaszínházából is, aztán el is jött az őrkényből, voltak ennek kapcsán is viták az örkény vezetésével. Lényeg az, hogy, hogy az Orlai Tibor befogadta, és így jött létre ez a bemutató, amit mondhatom, hogy nem láttam még ilyen sikert, bemutatom, kilencszer tapsolták vissza a ragyogó színészekkel, tehát tényleg egy nagyon jó előadás lett belőle, amit a Jurányiázban most is játszom a jövő életem megy, megint urok cimmel nekem nagy öröm, mert és a próbafolyamatoknál itt bebejártam, de már megtanultam azt, hogy jobb, ha nem szól a, a szerző, félrevonultam és láttam, hogy Bagosi úgy csinálja, hogy nekem ez tetszik, tehát, tehát nem szóltam bele, és jól is tettem azt hiszem, hogy nem szóltam bele, mert ragyogott zenét csináltatott hozzá Kákonyi Árpáddal, aki az Zörkén a zenévezetője. Egy nagyon izgalmas, ezt a nagyon profán, nagyon mai történetet belehelyezi egy barokk passió keretében, és a barok passió euh, fantasztikusan énekelnek a színészek. Tehát elképesztő dugók. zenei világa van. Igen, igen, Kákonyárpel, nagy... de ugye elképesztő. Kákonyi még nagyon jól lett, tehát én csak ülök és örülök neki, és ilyenkor már nem szól a, nem szól a szerző, hanem vagy bosszankodik, vagy örül, ez esetben én örültem. Kérjünk vissza a huroknak a könyv változatához. Atu Schnitzler körtánca Bizonyos fokig, nem, kérdezem, hogy mennyire van, volt hatással, vagy mennyire volt ez tudatos egyáltalán, vagy egész egyszerűen menet közben rájött, hogy ez a szerkezet használható, és azért, hogyha már fölmerült uh, Kornis Miány neve, akkor egy kicsit azért a körmagyar is eszembe jut időnként, de hogy önmagát alakította ilyen szerkezetté, ez az anyag? Hát ez nagyon jó kérdés. És ezt még soha nem válaszoltam rá őszintén, mert nem kérdezték meg, most akkor bevallom, bevallom mert most már riportokban inkább minek említi ezt, és rából intol. Nem, az igazság én nem ismertem a darabot, mm -hmm. sőt én annak idején, mikor ment a körmagyar a, a Vígszínházba, akkor én Pécset éltem, és nem is ismertem a darabot. Tehát én a következő volt, a radnai kértem színdarabokat, amelyek, mondom, figyelj, szeretnék most én is írni direkt darabot, mutas nekem, amik sikeresek, amit szeret ez a mai világ. már átküldött gépen néhány darabot, egyik volt a... A Presnyakov ez két kortás orosz egyszer találkoztam is előtt, két mai orosz ilyen 40-es, 50-es nekik van egy darabjuk, aminek terrorizmus a színe, ami borzalmasan tetszett, hogy elolvastam, vagy este olvastam, este tízre be, és akkor tízorokkal elkezdtem én egy darabot, ez lett aztán a Hurok. Itt az a lényeg később le is nyilatkozták a Pesznakovok, hogy ma nem egy ilyen csehszerű szörténet kell, hogy elindulunk valahonnan és elérkezünk a harmadik felvonás végén, hanem a széttöredezett világunkból széttöredezett jeleneteket kell, amelyek valamilyen módon összeállnak és bemutatnak valamit a világból. Tehát én elkezdtem ezt a széttöredezettséget, hogy minden, majdnem minden jelenetben más figurák jelennek meg, és mégis rajzoljon ki egy képet. Tehát én elkezdtem ezt írni, kitaláltam ezt a szerkezetet, ugye, van A és B egy jelenetben majd az A megalázza a B-t. Egyik jelenetben majd a B fogja a C-t a következő jelenetben, ahol a, most már a B lesz a megalázó C a megalázott, harmadikban már a C lesz a megalázó és a D lett a megalázott. Tehát egy ilyen játék, ami végigmegy a társadalom különböző rétegein, a minisztertől, lefelé boltosok, drogos fiú, prostituált. Na most eh, én ezt bevallom, hogy nem, tehát nem gondoltam, mert nem ismertem a, a, a körtáncot, Mire író a szempontos apár Vilmos varátom, íróvarátom voltak, elolvastak, tehát ez a, ez a, ez a körtán szerkezete. Mire oda megyek a könyvespolcomon és ott volt egyébként a Kornis is, tehát minden kétben uh -huh. a ott volt a vagy nem is értem, akkor elolvastam, és bevallom, sűrű káromkodások közben olvastam azokat, hogy, hogy lelőtték már száz éve az én ötletemet csak ott nem a hatalom, hanem ott a szexuális aktus, ami viszi a történetet, de ugyanilyen módon. De ott is a szexuális aktusnak egyébként az egymás fölött gyakorolt valami fajta hatalmáról is van szó azért. Igen, igen, de hát én ezt úgy írtam, hogy nem ismertem, és később, amikor mindenki azt mondta, hogy igen, akkor ráborújtottam, igen, hát ez az a szerkezet, de, de mondom, ezt még nem nyilatkoztam, nem, nem, nem mentek rá, de uh -huh. meg az volt, hogy, hogy az én műveletlenségemből fagadt, hogy nem ismertem, és aztán kitaláltam, és most már azt mondom, hogy persze, hát ez, ez az a felkész. Visszaigazolta azt, amit valójában feltettem a kérdést, nagyon kevésszer sikerülhet idézőjelbe sikeresre, jól működővé egy olyan írott anyag, akár regény, akár egy színpadi mű, ahol az ember tudatosan akar egy szerkezetet. Tehát, hogy visszaigazolta azt, hogy ezért kérdeztem rá, mert hogy általában, hmm. hogyha az ember előre elképzeli, akkor az <gül> ugye ezt tudjuk, hogy az hogy szokott nem lenni. Olyan képzelni, mert nem ismer. Igen. Hát egyébként lehet, hogy találtunk egy új műfajt, úgy hívják, hogy dramaturgiai rondó, és akkor innentől kezdve lehet erre hivatkozni. Igen. Ezt, Kérdezem meg, hogy egy írónak milyen egy ilyen hétköznapja, mondjuk egy szerdája, hogy telik? Hát más, mint aki egy munkáján dolgozik, kollégákkal, emberekkel. Tulajdonképpen azt mondom, hogy a most itt az író, alatt a latina nagy prózaírót értem. Nyilván egy költőnek talán más. Egy nagy próza, egy regénybe benne lenni, az egy nagyon magányos, hosszú folyamat, egy több évig tartó. Folyamat, ezért azt mondom, hogy nagy próza írva, az nagyon magányos, ott van ül egyedül, és dolgozik. Van egy saját könne... munkarendje is? Tehát, hogy tart szigorú hogy 7 óra. Nem, van, igaz, de van olyan kollégám, van olyan kollégám, aki... például az délután, volt, a él, hogy nagyon hogy kettői, két, nagyon... Kettőig, háromit van tepénye. kapcsolva. Uh -huh. Mindenkinek más uh -huh. a munkamódszere. Uh -huh. Van, aki délután kezdés éjjel ír, akkor nappal alszik. De mindenképpen ez egy több órát igényel amíg az ember a gép mellettül és egyedül van. Emiatt lesznek sokan, akik, akik inni kezdenek, depressziósak lesznek. Van egy nagyon szép példa erre, amikor a, a, a Orbán Otto azt írja, hogy a költő az felszarad egy kis dombra, szed néhány virágot, aztán leszarad egy újabb dombra, újabb virágokat, sokakat költ, a nagy elindul egy hegyre, évekig megy a hátizsákjában, <gül> mindenféle, mindenféle köveket tesz, nem tudja, hogy az értékesebb, vagy nem, nem, meddő -e, és felére a csúcs, és a a tehát ez egy ilyen nagyon magányos, hosszú, deprimáló, de sok örömmel járó folyamat is. De Ezért jöv... van az, hogy, hogy akit teheti, azok mi összejárunk, és nagyon jó... Igen, éppen erről vagy. akartam kérdezni, hogy, hogy nyilván valami társaság azért van, ami ezt a kompenzálást valamilyen módon megteremti. Igen, ezek, ezek vagy, vagy este összeébetelek, bulik, van, van úgy, hogy napközben találkozunk, vagy én együtt nyaralunk írók például már mm jó -hmm. pár éve, én 8 együtt, együtt nyaralunk több alkalommal is, tehát felértékelődnek a kollégális kapcsolatok, legalábbis az én baráti körömbe, és ezt a napi magányos munkát oldjuk ezzel. Ma például egy speciális napon van, mert vagyunk páran, akik szeretünk főzni, mint például a Csernaszabó Andrissal főzünk egymásnak, oh. és akkor kóstoljuk. Szegény Eszterázi Péter is, Péter nem főzött, de jött ezekre és aha. Nagy élvezet volt itt együtt, együtt enni, meg főzni Péterrel. Most éppen Zoltán Gábornak én vagyok a Soros és egy báránypaprikást csinálom. Tehát ez a mai menő, hát ez, ez szópar, a mai menő, egy báránypaprikás is. Akkor, akkor ez jó. egy órás futás, egy beszélgetés hozzá valamit? A zöld írtunk, tehát vannak ilyenek. Nem jellemző ez napközben, de, de ez pont egy ilyen. Az egy ilyen az, az ilyen együttlét, az, az, az a formáját, tehát ez inkább az oldódás, a feltöltődés, amiről most elsősorban hallani véltem, hogy beszélt. De amikor az ilyen szalonok szerepe, ahol egymásnak bemutatják a dolgaikat, van-e ennek ma valamilyen praxis a gyakorlata? Nincs. Tehát ilyen szalon nincs, ahol íróknak olvasó, legalábbis nem tudok erről. Olyan van, hogy, hogy mindenkinek megvannak azok a barátai, akik akiknek szöveget ad. Uh -huh. Uh -huh. És, te és te olvasnak, véleményt mondanak, ez nekem is barzamasan fontos. Is. Is. És itt ilyenkor nekem Parti Nagy Lajos, Závada, Zoltán Gábor darvasi lesz is szokták olvasni, és akkor mondanak dolgokat, a felénél meg szoktam mutatni, és hát a végén átmennek rajta. De ezek nem szalonformájában, ez szigorúan két ember között uh -huh. zajlik, amikor elmondja, vagy hát hozza a kinyomtatott anyagba bele. Most, hogy erről, erről beszélünk, Igen? eszembe jutott, hogy talán azt hiszem a Turzó Gáborról mesélték az ötvenes években, amelyek ugye nagyon szigorúk voltak, de ugye nála jártak össze az írók, és akkor mindig elmondta valaki, hát ha igaz a történet, hogy most milyen dráma, melyik, melyik felvonást írta meg ki a regényét, és akkor Pilinszki Jánosra került a sor, akkor kérdezték, hogy na, megvan a legújabb szótag nyilván ez a, a nagyszerű költőre is egy kicsit e, igaz, de hogy azért ez az összetartozás akkor... Hát szóval... Ez megvan, de, de ilyenkor általában nem arról beszélünk, hogy ki mit ír. Uh -huh. Arról mindig ilyen négy szemközti beszélget, legalábbis én ezt tapasztaltam, akkor persze beszélünk az irodalomról, meg beszélünk, kibeszéljük az ott nem lévőket. ezt nem komolyan mondom, de persze beszélgetünk irodalomról, de és nagyon sok más dologról, de vannak, ételekről, italokról, van, politikáról. De vannak olyan irodalmi szövetségek, szerveződések, amelyekben úgy tudom, hogy ön is tag talán a, ezeknek, mi a jellemzője? Hát volt, volt az írószövetség, mind egy darab irodalmi társulás, aztán később a pen hát a pen ma is egy elég szűk kör, nem is tudom, mindegy, nem értékelem, és a Magyar Írószövetségből aztán jó pár éve kiléptek páran, akik nem, akiknek nem tetszett az irányultsága, részehozták a szépírók társaságát, ami hát most már, már, már vagy legalább húsz éve működik, itt inkább a, a liberális, vagy egy kicsit, de, hogy mondjam, tehát nem, nem, nem szigorúan nem, nem akarom minősíteni Tehát valahol, akit én ma jelentős írónak tartok, az szinte mindenki a szépírók társaságában van, itt Nádas Eszterházi, Szekeny eszterházi is itt volt, uh -huh. a színvétől kezdve a Kraszna által a Závadán a partig, tehát ebben a szövetségben vannak, rendszeres megbeszéléseink, közgyűléseink vannak, viták vannak, hogy mi mellett állunk ki nyilvánosan, mi mellett nem szépíróknak kongresszusai vannak, fesztiváljai vannak különböző tematikában. Igen, most beleszaladtunk be oh. az írói szakmai dolgon, meg a lazál, lazuláson kívül már a közférába is, tehát, hogy igazából ezek a szervezetek akkor valamilyen vér, véleményartikulációt, kiállást, ahogy mondta az előbb, akkor ilyesmire is készülnek, hogy ezekbe is összehangolódnak. Ha most gondolkodunk azon, hogy valami fajta szervezetté és a nagyon rossz helyzetben lévő írók anyagi segítésében is Részt Igen, tehát itt, itt érdekvédelemtől kezdve akár-akár anyagi segítségen át, megszorolási lehetőségek, volt egy nagyon jó könyvútóélete program, ahol, ahol különböző könyvtárakban, művelődési házakban olvasott föl mindenki a saját műveiből, és ezt nem a könyvtárnak kellett fizetni, hanem a szépíróknak volt erre egy pénzpályázat, uh -huh. ami, amivel tudta támogatni az írókat, tehát én úgy gondolom, ez egy nagyon hasznos. Egyébként is. az írói tevékenységén kívül van valamilyen ilyen civil társadalmi tevékenysége, ami, vagy volt a korábbi időben, nagyon szertágazó az életrajza, az, az azért látszott, hogy a tanács megyei, talán, ha jól mondjuk, megyei tanácstól az ORTT-ig aztán magánvállalkozik, tehát nagyon gazdag uh, utat járt be. Van-e valami, ami, ezt, ami esetleg a, az ilyen civil kötötte korábban, vagy most még köti, bár hát ez egy elég széles paletta már amit említett? Hát amíg, amíg én dolgoztam, tehát főhivatalnokként, vagy szégvezetőként, vagy, vagy akkor, akkor ezek ilyen nagyon-nagyon nem 8 órás, hanem inkább 15 órás munkák voltak, tehát nem jellemző. hogy 20 éve íróként élek, inkább, inkább most különféle ez, ez akár sportszerveződések. Ez az állampolgári a... szerep, ez a tehát én, ahogy szoktam mondani, hogy, hogy ahogy ugye megkülönbözteti a politológia, a közpolgár és a magánpolgár különbségét. Itt a a, a szitoen, a magánpolgár, a bourgeois, itt nem a, nem a tőkés értelmébe, hanem a magánpolgár értelmébe, és én ebben az országban egyre rosszabbul érzem magam, mint, mint szitoen, tehát mint közpolgár, ezért nagyon sok tüntetésre, megmozdulásra elmegyek magánpolgárként, ugyanakkor, mint, mint, mint, mint magánpolgár, itt nagyon jó közösségeket alakítottunk, baráti közösségeket, sportközösségeket. Tehát én azt mondom, hogy, hogy nagyon, nagyon fontosak ezek a közösségek, ahol hasonló emberek hasonló véleményét lehet hallani. Szerencsére ezt még lehet ma, ma Magyarországon, tehát úgy gondolom, hogy ez a művejük, csak kertjeinket, ez működik, és ebbe azért igyekszem igyekszem részt venni. Ma, ma e-mailjeimet átolvasok. két helyen legalább szerepelt az ön neve. Az egyik, ha jól emlékszem, az az Ötvös Károly társaságnak valamilyen felolvasó estje. Most hirtelen a másik nem jut eszembe, de valami közeli rendezvényen, ahol szintén ön, ön szerepel. Hát általában hova hívnak, oda igyekszem elmenni, ezt nagyon fontosnak tartom a, az Ekin, az Ötvös Károly egy Intezetet, ahol a, a Majtényi László ennek a, a spiritus rektora vezetője, rendszeresen csinál gyogó politológiai történet, Ezekről igen szoktunk is napokat, kint, igen. Amikor mindig kulturális program is közbeékelődik, és épp egy ilyen lesz majd vasárnap, ahol a Parti závad, a Bíró meg én olvasunk föl műveinkből, a, a, a szakmai előadások között. ez rendszeresen szoktuk vállalni a, a mai tényi Lászónak, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, amit csinálnak. Mondjuk ellen... az állami az állami intézmények, az állam által finanszírozott műhelyek egyre kevésbé tudnak ö, valóságos lát adni erről a világról, és a, a, a majd tényleg ezt csinálják a 5-es Ha most fel tudja idézni, akkor próbálják mondani a konkrét időpontot, hát, hogyha a hallgatóink közül valakinek ez egy ilyen promóciót jelenteni. Tehát, hogy, hogy ez három órakor hát lesz. Vasárnap. Vasárnap, és a, a Ramkolosz, ez a neve a Igen. 13. kerületi nagy házban, ott lesz, ez ragyogó eleadókkal nagyon jó viták beszélgetések lesznek, és ez olyan negyed évenként rendszeresen csinálják, és mindig ez a baráti kör közülünk mennek különféle ilyen irodalmi, meg egyéb. pia meg a László Attila, aki nekem gyerekkori barátam a jazzgitáros, ő lesz a fővendég és Attila mindegy jönk felolvasása után gitározik, és ez ingyenes. Nem szokta mondani, hogy volt, én már mindenit csak énekes halott, nem? Hát tulajdonképpen ezt önről is el lehet mondani, hiszen volt filozófus, filozófiát oktatott, jogász, közigazgatásban dolgozott, privatizációs tanácsadóként működött, az ORTT főigazgatója is volt. Tehát olyan jelentős tapasztalatot szerzett a valós életben, mire 47 éves korában elkezdett írni, ami nagyon kevés íróról mondható el. É, igen, erre ezt tudom mondani, Igen. Ez azért izgat egyébként, mert nagyon sokan mondják azt, hogy ebben a posztmodern korban az irodalom is olyan, ami gyakorlatilag nem arról szól, ami történik velünk, nem azt mondja el, amit csinálunk, hanem, hogy túl mindenen az íróasztal mögül születnek a történetek. Az ön történetei viszont, de a stílusa is olyan, hogy látszik, hogy a valóságból indul ki. Fontos önnek az, hogy a valóságot hát, mutassa meg? Hát igen, fontos, és itt azt hiszem, hogy van egy félreértés, hogy mikor, hát arról beszélünk, hogy az irodalom mit mutat meg. Hát, ha megnézzük a létező szocializmust, ugye az elmúlt uh -huh. rendszert, akkor nehéz volt arról a valóságról úgy élni, hogy őszintén írjanak róla, és az általában elrajzolták, groteszkét ették, mint ahogy őrkénytette ezt, vagy, vagy visszamentek a múltba, és ha, ha a törökökről írunk, akkor értsük alatt a szovjeteket. Tehát mindenféle módon próbálták eltávolítani attól a jelenkortól, hiszen hiszen cenzúra volt, hiszen nem lehetett bármi De ha visszamegyünk egy kicsit, akkor kérdem én, hogy miről ír Csehov saját koráról? Miről ír Flaver, mikor írja a bovárinét? miről ír, és most mondhatnám Balzakot, tehát végigmegyünk a világirodalmonak, azt látjuk, hogy, hogy igen, igen bázak is, és Lober is ír a múltról is, de a jelenkoráról is ír, miről írnak az orosz Tehát vagy miről ír, miről ír Kosztalányi az édesannában, nem a saját koráról. Persze Néróról is ír, de a saját koráról. Miről ír Mólic, miről ír Mixát? Tehát én azt látom, hogy az irodalomban mindig is ott volt egy előről való írás. A szocializmusban leszoktunk erről, és az ott az ott szocializódott generáció nem szívesen ír a máról. Azt mondják, hogy kell egy rálátás, kell egy, kell egy, egy idő, ami eltelik át, sehonnak kellett egy rálátás, amikor a, a, mikor megírja a hatoskorterem. Tehát nem kellett rálátás, az kellett, hogy a tudománynak kell rálátás tudománynak kell, hogy elteljen egy idő, hogy legyen egy választ. De az irodalomba szerintem nem kell, és nagyon érdekes, hogy már ebben a rendszerben szocializálódott fiatal írók viszont megint csak a máról írnak. Tehát sorba tudnám mondani ezeket a fiatal embereket, akik most jelentetik meg a regényeiket, bizony ezek a máról írnak, és, és e, nem hiszik azt, hogy ne lehetne, ne lehetne a mába játszódó regényeket írni. Kálmán Gábor, Krussovki, Sándor, tehát ezek mind a máról írnak. Ezek a 30 év körüli fiatal, 30-40 közötti fiatalok. Említette, hogy említette Csehovot, és ugye amikor Csehovot nézzük, akkor... Hát Sehov nem mondja meg nekünk, ugye főleg egy drámában pár beszédeket hallunk, nem mondja meg nekünk, hogy mit kell gondolnunk erről az egészről, nem mondja meg, hogy melyikről kell azt hinnünk, hogy rossz vagy, melyik életmód az, amit most itt nekünk el kell fogadnunk, Hagy minket gondolkodni. Ugyanezt ezt az ilyen ö, egyszerűséget és, és hagyást érzem akkor, amikor ö, az önműveit nézem? Igen, valószínű, hogy, hogy nyilván nekem megvan a privát véleményem, de nem szeretném, hogyha regényekben ez a privát vélemény tükröződne, hanem valóban bemutatni, hogy mik történnek. És vannak olyan könyveim a legutóbbi regényben rendszerváltó, ahol hát gyakorlatilag nincs is szeretni való figurat. Tehát pont arról a világról írok, ahol, ahol elég kellemetlen figurák mozognak és teszik tönkre a saját életüket meg a meg a többiek életét. És igen, próbálok nem ítélkezni, Én nagyon furcsán néznek ki egy regényben, vagy egy színdarabban, hogyha... Hát a... lehet, hogy furcsán néz ki, de azért tömkelege van az ilyeneknek. Hát mondjuk <tos> <tos> <tos> tehát koeló és társai, tehát nyilvánvalóan a magas irodalomban nem jellemző, tehát valószínű, hogy van egy olyan bulvárirodalom, ahol, ahol az olvasók igénylik is ezt, hogy megmondják nekik, hogy mit gondoljanak és merre menjenek, de, de a Azért, a, a, a, amit, amit igazi szépirodalom, mert nevezünk szerintem nem, nem annyira jellemző, nem annyira jellemző Azt akartam kérdezni, de akkor ezek szerint ez a szép, valódi szépirodalom jellemzője, ön szerint, hogy mennyiben segítőnt önt a filozófia abban, hogy ennyire hagyja az embert gondolkodni, hiszen az egy remek tapasztalás arra, hogy az ember ugyanabból a kiindulópontból hányfajta értékes és érdekes utat képes bejárni. Tudatosan biztos nem, tehát amikor nyírok, akkor nem gondolok arra, hogy én tíz évig filozófia történetet tanítottam, de hát a fene tudja, hogy az emberben mi minden rakódik le, és, és mi minden szűrődik át a korábbi tapasztalatokon. Tehát illetve volt, amikor bizonyos filozófiai figurákat előhoztam bizonyos regényeimbe a, a Triffel Milánba, ami egy Pikarex regény. Két -két gárd, hogy kimondottan beszéltem Kérségrád vagy Kerkegór vagy Vagyáról, vagy tehát olykor-olykor előjöttek, de az, hogy ez mennyire határoztanak a mert nagyon nehéz. Én egy ember vagyok, 65-66 éves vagyok, hát a lehet, ugye mi mindent láttam, mi minden rakodott levennem, és <síns> hogy ez, hogy jön, elképzelhető, de magam tudatosan soha nem gondoltam erre, hogy hogy ez. Az biztos, hogy egy nagyon érdekes játék volt filozófia történetet tanítani, hiszen amikor Plátont vettük, akkor el akartam hitetni a diákokkal, hogy Plátonnak igaza van. Vagy jött a következő órán Arisztotelész, és láttuk, hogy hogyan cáfolja pláton, és akkor hittünk Arisztotelésznek, hogy aztán később higgyünk Jégelnek és hát, Tehát valóban egy olyan játék a filozófia történet, ahol ahol nagy igazságok vannak, de aztán később száfolódnak, és az a jó, hogyha akit olvasunk, annak mindig-mindig és úgy gondoljuk, hogy ő érje le jó a virágot, de a világot senki nem érje el egyedül, jól és helyesen. Ugye említette most az utolsó történetet, amiben csak, hát csak negatív szereplők vannak, nem is negatív, inkább azt mondjuk, hogy, hogy unszimpatikus, nem kellemes emberek vannak. Nem szereti ezt a kort valójában, amiben élünk? Inkább. Vagy azt csak magát ezt a, a helyzetet. Azt mondanám, hogy én Stani halála után szélettem három hónappal, és az egész életem az volt, hogy nőtt a szabadság fok az életemnek. Egyre szabadabb lettem. Nagyon jó volt egyébként. És az elmúlt 6-8 évben úgy érzem, hogy kezdik visszavenni ezt a szabadságomat, és ebben a visszavételben sajnos úgy látom, hogy hogy nem csak a vezetők vannak, hanem milliók vannak, akik ehhez asszisztálnak. Tehát elkezdtem valóban nem szeretni annyira a világot, ami nekem hábál volt a kedvenc szerzőm, aki a létező szocializmusban zsuzsban szerencsétlen hülyéket, kis embereket mutatta, be szeretni valóan. És nekem is van egy ilyen regényem a Magkász az olajfelkegyen a 60-as évek Kádár korszakának szerencsétlen emberei szeretni való mutatom be. De később ezeknek a szeretnéval való emberekből több millió lesz olyan, aki, aki gyűlölködni kezd, aki átveszi a aki, Tehát e, e, igen, valójában most elkeseredtem, hogy, hogy hogyan lehet manipulálni ezt a több millió embert, és túl sokan vannak már ahhoz, hogy, hogy én azt mondjam, hogy úgy szerettem az embereket, mint korábban az egyetlen, a több száz éve nem volt ilyen, hogy Magyarország a világ jó oldalára kerül a fejlődés oldalára, és most, most elkezdenek milliók mellett harcolni, hogy, hogy ne legyen, és szakadjunk el ettől a, a világ boldogat felétől, ez nagyon szomorú. És ez itt a kisemberről is szó van már, akit nem tudok fölmenteni a, az én nézőpontommal. Igen, ettől-ettől van az, hogy főleg ezekről akik akiket nem értek, nem értem, hogy hogy, hogy miért, miért. Miért nem örülnek annak? Nem mi vívtuk ki, adták nekünk, ajándékba kaptuk a szabadságunkat, a ajándékba kaptuk az uniós tagságunkat, a NATO tagságunkat, a, a, a, a sok pénzt, amit. És, és, és őket támadjuk. Szóval, és mondom, itt nem csak a vezetésről van szó, hanem akik elhiszik ezt a propagandát. Ettől valóban rossz kedvem van, és, és ö, ö, írok ilyen figurákról. Ez érdekes, amit mondott, hogy nem mi vívtuk ki, hanem ajándékba adták hát, nekünk. Hát talán ezért nem tudjuk értékelni? Hát, ö, én azt mondom, talán még jobban kéne, hogy nem folyt vér, és úgy kaptuk meg. Istenek ilyen álláspontokat, igen, hogyha lett volna valami véres harc, akkor utána... Most nem is erre értékelni. gondoltam, igen. De, hát, de nem, azért nem hiszem. Hát, Az észtek is így kapták meg, és milyen ragyóan élnek vele. Micsoda ragyó országot ezt észországban, és sor Tehát... Egyszerűen valószínű, hogy vannak nálunk ilyen hagyományok, ezek a, ezek a szörnyű, bezárkózó, ö, ostoba hagyományok, amelyek, amelyek végig kísérték a történelmünket. És a jó politika az, ami, ami ezeket, a, ezeket az önzéseket, ö, ö, irgalom nélküliségeket elfogyja az ember, a jó politika, ami ezeket elfogyja és, és az, a, az a rossz, ami ezekre épít. Ezekre épít a bezárkózásra, a gonoszságra, a, az irgalommentességre, és hát egyre inkább úgy látom, hogy erre kezd építeni ez a mai politika, és sikeresen, mert itt vannak milliók, akiknél, akikből ki lehet hozni a, a gyűlöletet, a rasszizmust, a, a, az irgalmatlanságot. Ez nagyon szomorú. Arra lennék igazából kíváncsi, aki író, és hát szeretne jelen lenni a hétköznap életben, mert ugye azért ebben a mai világban jó az ember jelen van. Hogyan tájékozódik? Hogyan tájékozódik, miközben ebben a világban nagyon nehéz tájékozódni? Hát nehéz. Nyilván szerintem inkább könnyű, úgy gondolom. Tényleg? Aki tud, aki tud szűrni, annak könnyű. nyilvánvaló, hogy, hogy a szűrés a legnehezebb, hogy hogy felismeri az ember a fake news-t, vagy, vagy olyanokat néze, ahol ilyenek vannak, vagy pedig, vagy pedig van egy kialakult ö, rendszer, amiből elfogadja az információkat. Tehát én már elég öreg meg, uh -huh. meg talán tapasztalt vagyok ahhoz, hogy sokfelé éltem, sok mindent csináltam, hogy van néhány olyan ember, akinek, akinek elviszem a véleményeit, és jóval inkább az ajánlásait. Tehát én a Facebookon azért vagyok fenn, Uh -huh. és nem, nem is fogadok el olyan ajánlatot vagy olyan jelentkezés, akit nem ismerek hanem van egy néhány, két-háromszáz ember akit, akit ismerek akinek a véleményével, értékrendjével nagyjából uh -huh. egyetértek és az ők általában osztanak meg cikkeket, különböző tanulmányokat, tehát én nagyon szeretem ilyen szempontból a Facebookot, hogy úgy gondolom, hogy semmilyen fontos tanulmány hír nem kerül el, mert ezek az ismerőseink felteszik és így uh -huh. megnézhetem. Persze erre mondhatják, hogy egy buborékban élünk, ugye? Éjjjön. És a saját buborékunk itt. De én eh, hát eleve írok havonta a, uh -huh. a 4.0-nak mai társzákat, amiben mindig van politika. Amiatt uh -huh. talán intenzíven figyelem. Én itt van dolgozom, tehát van időm erre. Egy napi két órát foglalkozom azért hírekkel, uh -huh. politikával, ehhez olvasok napi járatok, napi lapot, járatok heti lapokat és rendszeresen megnézem a kormánypárti, az úgymagyar nemzetet például nézem, tehát uh -huh. a másik oldalról bátran mondhatom, mert azért én nem a kormánypárt állok. tehát figyelem az őreit, és néha megnézem a közszolgálati iradókat, uh -huh. euh, inkább a, tehát nagyon kevés, Hírt szerzek onnan, viszont azt látom, hogy ők hogy gondolkodnak, vagy mit próbálnak, mit próbálnak érként feltüntetni, Tehát ezekkel, illetve van egy nagyon érdekes, egy gyerekkori barátom, Györgyi Osztálásom volt, aki híres matematikus lett, 30-35 éve Japánban él, uh -huh. nagyon, és egy 14 nyelvet beszél egyébként, és a hetente, ide héten hívés egy olyan egymásé órát beszélünk. Uh -huh. telefonon, és akkor nagyon sokat beszélgetünk politikáról is, ő olvassa az ázsiai újságokat, beszél kínaiul, japánul, koraiul, tehát nagyon érdekes, hogy ő hogy látja a világ másik végéből. Azt viszont feltűnt, hogy, hogy ö, ugyanazokat a híreket ismerjük mind a ketten. Ez a érdekes. világ másik végén hozzá is eljutnak ezek, esetleg más értelmezés, tehát ő például sokat beszélek és uh -huh. Jó és Budapest között, ez érdekes, hogy ugyanaz a hír, hogy jelent meg náluk, és hogy, értékeli, hogy értékelem én. Illetve hát ott van... Itt eszközöket használ, hogyha jól fordítom, ugye? Milyen szempont? Igen, igen. tehát nézem ezeket a hírportálokat, emberek, emberek véleményét, próbálom a külföldi sajtót is valamelyest, tehát gondolom elég sokféle, és hát szándékosan nézem a kormány párti kormányzati sajtót is próbálom megérteni, hogy mi itt a különbség, tehát úgy gondolom, hogy azért sok felől jönnek ezek, a, ezek az információk. Egy nehéz az biztos, hogy a a nagyon kormánypárti barátaimmal csökkentek ezek a beszélgetések uh -huh. viták, mert nagyon gyakran ilyen hirtelen érzelmi színezetet kap, és nem igen lehet már, uh -huh. már, már vitázít. Sajnos ezt, ezt tapasztalom. Hogy... Nagyon elment tulajdonképpen ebben az értelemben a tájékozódás és az egész történet. Nekem mindig az jut az eszembe ez az eltelt 20-25-30 évben hogy mi azt vártuk tulajdonképpen, hogy a hírekkel és egyáltalán történésekkel nyíltani és szabadon találkozhatunk, most pedig ilyen szűrőket kell használni, és nagyon megnehezült a tájékozódás. És aki ilyen tudatosan tud, példát például keres, mint a jön is például, talán nem is csúszik nagyon el, de hát a sok embernek ez nem nagyon megy. Én például ezért nézem meg minden este fél az RTL híradóját, ettől uh -huh. indul a politika. Ez az, de legtöbben néznek. Igen. Hát akinek nincs nincs ellenzéki rádiója, tévéje, vagy vidéken él, ezt azt is tudja nézni. egy uh -huh. kíváncsiságban, hogy mik azok a hírek, amelyek eljutnak hozzá, és azt mondom, hogy elég jól szerkesztett. Uh -huh. ez a, ugye a hattól fél ilyen havária a balesetek hasonló, de fél héttől étig, van egy viszonylag jól szerkesztett. Uh -huh politikai rész. ennek például örülök, de szinte az egyetlen már nem véletlenül úgy próbálják a kormánypártiak megszeretni. Tehát uh -huh. újabb, mert újabb kísérletek vannak, uh -huh. hogy, hogy, hogy megszerezzék és, és lepújítsák. Tehát azt látom, hogy a nagyobb tenegek esetleg onnan tudnak, de ez kétségtelen, hogy a megyei újságokban már nincsenek ezek a hírek, országos rádiók, már nincs olyan kereskedelmi vagy közszolgálati, ami, uh -huh. ami nem erősen politika vezérelt lenne. Igen, tehát megszűnt ez a. Uh -huh ez fajta, ami még 15 éve, 20 éve természetes volt. Mészetre ez egy, sajnos egy napirendelévő téma, és tulajdonképpen Öntől is csak azért kérdeztem, mert kíváncsi voltam, hogy Ön például mennyire próbál ilyen segítségeket használni, mert fontos, hogy az ember tisztáláson ebben a világban könnyen megcsúszik, úgyhogy, hogy köszönöm ezt, és tulajdonképpen is is fogyott nagyon az idő, és én erre szeretem a koncentrálni, hogy éreztem magát velünk egyébként? Uh -huh. Kellemes, kellemes volt. Uh -huh. hát, uh, uh, ugye ezért mégiscsak. Eh, annak kapcsán kerestek meg, hogy moshutták be a darabomat. tehát az Egyen, igen, jó. A legkisebb, a fiatal, a legkisebb gyerekről volt beszélni, de egyébként ha. nem kellemes beszélgetések voltak. Egyen. De azért megint csak mondom, hogy a Hurok megy, és jövő héten a Jurányi és, Helyes. Előadás, Helyes nem és nem a előadás. Helyes is, aki esetleg a. Ugye. Önnel való beszélgetés címén egy kicsit közelebb került önhöz és a műveihez és az alkotásaihoz, akkor a jövőben szerintem biztonságosabban fog olvasni Kerékjártó Istvánt, vagy néz egy Kerékjártó István művet, bármilyen színházban. Igen. Köszönjük szépen velünk. Köszönjük szépen velünk volt, és én is hallgassam civil rádiót, hogyha adódik lehetőségét. És másképp. Adódik a mobiltelefonon, nagyon jól be tudom hozni a 98-as frekvenciáztán, bármikor előkapom Köszönjük szépen még egyszer egész héti jelenlétét, és köszönjük a beszélgetést is, és személyesen is, minden jót kívánok önnek, viszont hallottam!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 Fall, Homes, places we've thrown. All of us are done for. Got somebody to lean on When I counted up my demons Saw there was one for every day But with the good ones on my shoulders I drove the other ones away you ever feel neglected? And if you think that all is lost, well, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not. Nice. Let it drag you down Cause if you ever feel neglected If you think that all is lost I'll be counting up my